Hor gertatzen zaiguna da leku askotan ba, zaiatzen gara bilatzen leku erosoa ja, txona edo aurrak ondorenean ere zuhaitzak ikustera edo jutea nahi dugu, nahi genuke. Eta ba, hortarako behar du leku erosoa. Leku erosoa eta zuhaitzaren leku gona izaten oso zaila da. Baino biti batean... Zai etzen gara erosoa izaten, ba, jendea juteko errestasun hori e, gurdetxeagatik. Orduan, ba, indik jubo probebak, ba, dauzik urtean ahitzak in, baina ahitzak osonek ez handitzen danez, ba, jende aurrak aspertu egiten dira, zugeitzaik begira, inoiz asten estalako, ez talako, osonek ez asten dalako, orduan ba, ahitzak hortzarako eh, ba, etorkizuna nahiko miurna dakua askarra onditzen aitaten da altza berez azkarra onditzen da baino e, luzarora ile egiten da altza. Orduan hartzarei altza ere ez da oso egokia. Gaztainak gaixotasun bat daukate ospalik urtetan Europa aldean ihartu estira egiten baino indartu ere ez. Entxaurra gain eh ingenduen prueba batzu gain dira ugaltzen Baino intxaurraren arazoa izan genduen, zain garbiak inegin genduela, baina intxaurrak izaten du zain bat, beste landareak izate izateztutena, bakarra zain gehiago izaten ditu bineo bat zuzenean beraka Eta landare zuzenean joan zain hori apurtzen bada, landare ez da gehiago indartzen. Ez da hil zen, baina ez da indartzen. Horrengatik, e, lehen dik esaten zuten, ba, bertan ifini behar tzala, bertan hasi zedin. Gereziakin in egin gen duen, baina gereziak, e, jendeak e, erosten dituen gerezi horiek, ez dira txertakak, txertatu dira. Hortuan, landarea gero txertatu egin behar da, horren ale emango bat ditu. Askotan, hori gertetzen zaio jendeari, ba honek oso txikiak ematen ditu, Baina, txertatu gabea dalako. Eta hoain gabiltza, ba, neko zendoa dalako aurre egitekota lizarrarekin. Lizarra neko ongirihua.